Сонце вже височенько підбилося, меншали стіні, тільки тут під високим тюремним муром стояла ще прохолода і похмурість. Вже б час і передачі приймати, а тюрма все ще мовчить. Сліпо чорним отвором блимає брама, залізні ворота на важких замках. Все дихає гнітючою безмовністю і холоднечею. Тільки пухнасті осокори сіють на землю білий пух, бо зеленим листом щось своє сокорине. Нарешті за товстою стіною почулися важкі кроки, брязнув залізний засу, відкрилось віконце і усатий мордань гукнув, ніби з бочки Ну, давай, хто там первий. Заколихалась темна людська хвиля, заметушилися жінки шикуючись заводної під високою тюремною стіною. По черзі подавали в чорний отвір вікна свої торби, кошики й вузлики, називаючи прізвища рештантів. Вусатий мордань брав їх недбало, кидав на цегляну підлогу своїм помічникам, які накидались на передачу, і починали потрошити, щоб ці жінки гляди не передали чогось забороненого, Своїм неблагонадійним родичем. Дійшла нарешті черга і до жінки в терновій хустці. Фамілія. гаркнув з віконця вусати. Солошенко Андрій, зриваючи з голосу, сказала мати. Від кого? Та від матері ж. Солошенко до Кії Денисівни. Черговий жандарм щось повертав у книзі, покрутив головою і стрельнув булькатими очима крізь віконце. «Немає, солоха твого сина. Забирай назад передачу». «Як немає?» – крикнула мати. «Отак, От вибу все. І в книзі означиться». Ткнув на списану сторінку товстим пальцем. «Та куди ж він Вибув? Куди?» «А звісно, куди. Таким одна дорога на Сибір. Забирай свого Сидора і провалюй. Не задерживай очереді, давай далі». «Ви ж поясніть громадянці толком про сина», – заступила з Андрієву матір жінка в капелюшку. «Коли відправили сина і куди?» «А це не твого ума діла. Всяке тут нас буде повчати. Якщо твоя черга, то давай свої торби і марш звідси!» Закусивши до крові губу, вона мовчки подала кошики і вузлик. «Фамілія!» – сердито вигукнув мордань. «Ульянови Анна?» Марія і Дмитро. А, це ви, ваше благородіє, знущався жандарм. Сидиться, ці, майка цілим виводком, а ще й дворяни. Прошу вас не ображати. Хіба яка обличчя. Самі так руку на царя батюшку підняли, старший синок до петлі дійшов. Другий десь за кордон повівся, а ці троє і мене в закону за ґратами і ми терпимо, чий передачі приймаємо. Коли б моя воля, я б тобі показав, де раки зимують, розходився жандар. О, так ви, я бачу, добрий служака. А ти ж думала, я царю батюшці отечеству служу, як. Де що твої діточки одного повісили, а за іншими плаче вірьовка. Можеш пишатися такими діточками. Так, я Пишаюся своїми дітьми. Ова, ну проходь, проходь. Нічого мені з тобою розтабаювати. Жінка в терновій хустці тільки на крок відійшла від вікна. Прибита горем вона стояла, мов закам'яніла, і все те чула, все бачила. Господи, та що ж це на світі робиться? Її мов старчиху. Відштовхують від вікна, нічого не сказали про сина. Вона ладна була закричати, заголосити, битися головою об тюремні мури. Та до її свідомості дійшли слова, які злостиво кидав жандарм до жінки в капелюшку на прізвище Ульянова. І вже інше, чуже горе увірвалося в її душу. З воложеними очима вона дивилась на сиву жінку, яка втратила вже одного сина, а іншої бозна десь в чужій стороні, а троє скніють за товстою тюремною стіною. Ось тут, де ще донедавна сидів її найстарший син Андрій, якого тепер погнали до Сибіру. Доки Кія Денисівна стояла, затиснувши в руках вузлик з харчами, стояла якомусь заціпенінні, і дивилась на Марію Олександрівну Ульянову, матір бунтарських дітей з далекої Волги. Мовчазна і строга Ульянова відійшла від віконця, і вже якась інша жінка передавала жандармові торби. «Чого це я стою?» – як Сновида? іда, – стрепенулась докия Денисівна. І вона глянула на затиснуті в руках пожитки й харчі, які призначались для сина, і тепер ось важко обтягували руки. І куди я з ними? І враз, ніби кинувшись зі сну, рвонулась до вікна. «Пане Жандар, стривайте, стривайте!» загукала вона у віконце. «Що тобі?» «Я прошу вас, прийміть від мене передачу». «Що знову ти? Сказано ж тобі, немає твого арештанта». «Я для Ульянових передаю. Чуєте?» Їх там аж троє. Прийміть, ради Бога, прошу вас для ульянових. Е, ти смотри яка, повів сердито очима вусатий жандарм. Ти що ж? Своїм хлібом хочеш підгодовувати російських революціонерів? Бачу, я захотіла. Я прошу, благаю вас. Прийміть. Ступай геть, не положено по інструкції. О, марш від вікна. Давай хто там далі? Докія Денисівна. Відступила. Силвата жінка в капелюшку чекала на неї за кілька кроків від віконечка. На очах у неї блищали сльози. Марія Олександрівна кинулась до своєї постри, взяла під руку. І так, підтримуючи одна одну, вони пішли від тюремної брами, поволі віддаляючись. В білокорі трепетні осокори обсипали їх своїм білим пухом. Стомлені, добралися на тиху лабораторну вулицю, до Кія Денисівна леді йшла. Далися в знаки дальня дорога і безсонна ніч під тюремними морами. От ще трошки, а там уже і наша квартира. Відпочините в мене, переночуєте, підбадьорювала стомлену жінку Марія Олександрівна. Спасибі тобі, голубко, і охота тобі зі мною возитись. У тебе гора своїх клопотів. Боже, і як все ти можна пережити, залишитись одній без дітей?» Вже в хаті стиховили розмову. Марія Олександрівна частувала гостю гарячим чаєм, розповідала про своє життя в Симбірську, Казані та Самарі, говорила про дітей своїх. Серед ульшого сина, що за кордоном живе, і про найстаршого Сашу, страченого в Петербурзі за замах на царя.